Filaret și Acahie sau o zi mitropolit. Capitolul 1. Ucenicii înalt preasfinției sale. Frământat de o întrebare care îi poposise nepoftită în minte, erodiaconul Serapion, prea puțin obișnuit să-și bată capul cu lucruri mai desoi, își îmbrăca anteriul, își vără picioarele în saboți, apoi purcese către chilia monahului Acahie. Te-ai sculat, mai frate!" Mă bântuie dracul cel din reversatul zorilor și, deci, am mare trebuință de ajutorul frăției tale. Intră! Deși se luminase bine afară, părintele Acahie mai zăbovea încă sub plapumă. Abia își terminase rugăciunea aceea începută la miezul nopții și nădăjduia să mai ațipească puțin tel. Blagoslovește, Ava! Domnul să te blagoslovească! Părinte Acahie! Întâmplarea a făcut să întâlnesc acum câteva zile un frate călugăr călătorind în a unui măgar. Fratele nostru, de fel din schitul pusnicul, mergea la târg după cumpărături, iar măgărușul îi era și tovareș de drum și slugă credincioasă. Am făcut atunci nițeluș haz de această preasmerită pereche, apoi cu altele mi-am stălcit mintea. Iată însă că noaptea care s-a sfârșit, având nesom, mi-am adus aminte de cele două ființe amărâte și, în lipsă de alte gânduri mai plăcute lui Dumnezeu, mi-a vărât satana în cap această întrebare. Care să fie asemănarea și care deosebirea dintre un călugăr și un măgar? Ca să nu păcătuiesc cumva fie față de monah, fie față de dobitoacele cu urechile lungi și cu glasul necuvios, am încercat să-mi îndrept cugetul spre alte lucruri mai plăcute lui Dumnezeu, dar n-a fost chip. Fratele Călugăr și cu măgărușul lui erau mereu de față. Văzând una ca aceasta, am încercat atunci cu tot din adinsul să dezleg șarada, dar nici aceasta nu mi-a fost cu putință. Au că mintea mea e nevolnică, au că darul lui Dumnezeu nu lucrează cu același spor la toată făptura sa. Și fiindcă alt chip nu era să scap din frământarea venită de năprasnă asupra mea, M-am gândit la înțelepciunea și la priceperea frăției tale, întru care ai întrecut pretoți verhovnicii ereticilor din vremea turburărilor stârnite în Biserica lui Cristos. Mă duce gândul la unii ca Arie, ca Macedonie, ca Apolinarte și ca Origen. Blagoslovește și iartă. Așadar, fă dragoste cu vioase părinte Acahie și grăiește din izvorul înțelepciunii frăției tale, într-o luminarea și deci într-o pacea smereniei mele, dacă este vreo asemănare între călugări și măgar și ce anume îi deosebește. Părintele Acahie, crezând la început că e vorba de o glumă proastă, încolțită ca multe altele în mintea cam ușuratică și răutăcioasă a lui Serapion, a vrut să râdă ca de un lucru cu care nu se cade să-ți bați capul. Dar mai apoi s-a gândit că, măcar o dată în cinci ani, și un erod poate să vorbească serios. Sau poate că erodiaconul a fost pus la cale de necuratul să-i scodească priceperea și credința. Din care pricină, nici n-a râscat de o glumă și nici nu și-a mustrat vecinul pentru stricarea linișticea după rugăciune, ci, ca un înțelept care nu pune temei pe cele părute, a cugetat câteva clipe și apoi a răspuns. Hm... Iată o întrebare care ar fi putut încolți bunăoare în capul întunecat al unui eparh păgân, stând la judecată împotriva ostașilor mântuitorului. Ori în capul unui drac, stând la sfadă cu Antonie sau cu alți așa ai pustiei. Dar nici capul frăției tale nu e mai sănătos ca al unui antipat și nici mai neviclean ca al unui drac. Cel ce grăiește de rău pe arhiereul său și cel ce amestecă zilele de post cu cele de fruct, Dezlegându-le, adică la rând, numai unul ca acela poate să întrebe ce deosebire și ce asemănare este între un călugăr și un măgar. Dar întrebarea aceasta păgână și neroadă, deci de două orti căloasă, ar putea să fie întru ispitirea smereniei mele. Adică, ai vrea frăția ta, să afli dacă sunt în stare să dezleg toate ghicitorile încolțite în glava unui nărod? Sau ai pofti, dracu uneltește în fel și chipuri? Să mă auzi glăsuind împotriva rânduielilor ziditorului și să mă vezi căzând în blestemul sfinților părinți. Dacă este așa, adică depoftești să-mi pui știința și înțelepciunea la probăluire, sau să mă silești să cad în păcatul celor ce de faimă, atunci voi cere ajutorul lui Dumnezeu ca să-ți răspund, încât nici precălugări să-l bat jocoresc, nici măgar să-l împuținezi. Dacă ești cu adevărat mai pricopsit la cap decât alții, după cum se vorbește, răspunde-mi fără să mai cere ajutor din cer. Omul nu trebuie să se sumeată nici la înțelepciune, nici în prostie, căci nici una, nici alta nu pot fi atât de desăvârșite încât să-l scutească a căuta liman la cer sau în scripturi. Dar eu mă uit în ochii frăției tale și văd privirea celor ce au vrut să-și bată joc de Grigorie al neochesariei, prefăcându-se unul din ei a fi mort. Adică nici de diavolul ești îmboldit, nici de înger ești îndemnat, ci numai din sărăcia duhului tău a izvărât această întrebare neroadă. Și ai pus-o fără să cugeți dacă bine faci sau rău faci. Dacă îți folosește la îmbogățirea minții și la mântuirea sufletului, sau numai așa ca să-ți golești dinții pe seama sfântului chip monahicesc, asemănându-l cu dobitoace necuvântătoare. Adevăr zicție că ai păcătuit și față de călugări și față de măgar. Ai păcătuit față de fiind fiindcă ostașilor mântuitorului slavă și cinstă li se cuvine, iar nu categorisiri păgânești. Cată în scripturi ușuraticule la minte și ai să găsești împărați îngânfați și ighemoni îndrăciți și muieri împodobite, care la urmă s-au smerit în fața unui monah adevărat. Ai păcătuit iarăși față de măgar, întâi fiind că e făptura lui Dumnezeu, așa ca frăția ta și ca smerenia mea, și deci se cade să o cinstești prea această făptură, ci nu să o iei în jocură. Și al doilea fiindcă, dintre toate făpturile lui Dumnezeu, dobitocul acesta pe care le proști îl cu proștii, a fost ales de mântuitorul ca să-l ducă în Ierusalim. n a vrut Hristos să intre în cetatea lui David și a lui Solomon Călare pe armăsar ca Alexandru Macedon, ci a ales pre dobitocul cel mai smerit și mai urgisit. Iar Iosif din Nazaret, când s-a pornit Irod să ucidă pe Hristos, n-a pus telegarii la caretă, ci a încredințat pre Sfânta Fecioară și pre Dumnezeiescul Prunc ca să-i ducă în pământul Egipetului, tot unui biet dobit cu urechile mai lungi ca ale frăției tale, mai înțelept și mai cu răbdare la drum lung. Iar fericitul Epifanie, episcopul Chiprului, care se trage din părinți păgâni, dacă n-ar fi avut la ușa casei un măgar, nici în Cristos n-ar fi crezut, nici prescaunul chiprului n-ar fi strălucit. Citește viața Sfântului Epifanie și ai să vezi acolo ce s-a întâmplat cu acel măgar și cum au rânduit Dumnezeu lucrurile ca Epifanie, feciorul vădanei necredincioase, să fugă de închinarea idolilor și să treacă la credința cea adevărată. Iar Marele Sava, cel sfințit, umbla veșnic în a fratelui Flais și a unui măgar. Și atâta cinste dădea el măgarului, că atunci când a îmblânzit un leu, în loc să poruncească urecheatului să slujească pre fiara cea puternică, a silit-o pre aceasta, adică pre voievodul fiarelor, să slujească măgarului încât vezi, frăția ta, că măgarul nu e un dobitoc pe care să-l bat jocorești după poftă, ci unul care s-a bucurat de dragostea și de cinstea mântuitorului și a sfinților săi. Iar asemănarea lui cu monahul, tocmai aici stă, că și unul și celălalt, adică monahul și măgarul, sunt smeriți la fire și la cuget, rap de la fel toate năpăștile care le vin de la draci și de la oameni, și duc în spinare fără să se plângă. Monahul, toată greutatea scripturilor, iar măgarul, tot ceea ce stăpânul nemilostiv și leneș, îi poruncește să ducă. Iar deosebirea este aceea pe care o vede și unul lipsi de judecată și de lumina ochilor. Adică, măgarul are coada între picioare, iar frăția ta o ai la ceafă. Măgarul lovește cu copita iar frăția ta cu limba cearea și gâlcevitoarei. Măgarul înghite iarba crudă, iar călugărul, după ce o opărește bucătarul. Măgarul cântă numai pe un singur glas, iar frăția ta zbier pe opt. Măgarul poartă părul pe deasupra pielei, iar frăția ta îl porți pe dedesubt, adică pe sub piele. Urechile măgarului sunt mai lungi și prind toate sunetele câte ajung până la ele, iar ale frăției tale sunt mai scurte și nu aud decât ceea ce le place satanei și slujilor lui. Hei, acum te-ai luminat, frate Serapioane! Irodiaconul Serapion opri un căscat ca să nu micșoreze importanța pe care bănuia că și-o dă fratele său de ucenicie și de călugărie și își făcu o cruce mare către sfintele icoane. Slăvit fie Cristos care în polcul de aici o stași care întrec în minte și în vicleșug pe cei din polcul Avestiței și pe cei din polcul lui Gașpar, Mar și ticăloși voievozei oștilor drăcești. Și iarăși mai făcu o cruce. Slăvit fie și în alt preasfințitul nostru mitropolit Filaret, că și-a ales sfetnic luminat și de bun chip, care îl va duce la biruința asupra protivnicilor, așa cum l-au dus vrăjitorii pe Iulian apostatul ca să spargă țara Persidei și să taie pre-împăratul ei. Iar după o a treia cruce... Fericiți suntem și noi călugării de azi, slabi cu firea și săraci cu duhul, că s-a ridicat între noi filozofii scusit, așa cum elinii n-au avut și râmlenii n-au cunoscut. Să ne trăiești prea cinstite și prea învățate, Părintea Acahie. Să ajungi tot mai scusit în tălmacirea scripturilor, încât demostene șeful bucătarilor din Vizantia să rămâie la degetul cel mic al cuvioșiei tale. Și să faci minuni. Să înviezi morți, precum odinioară păritorii sfântului Agapie, și să pogori foc din cer, mai dihai decât popii lui Val, când și-au arătat puterea în fața lui Ilie proorocul. Amin. Acahie își scoase barba de sub pătură, o țesălă domol cu mâna, apoi își pironi ochii la icoane și slobozi un oftat smerit și îngăduitor. Dar erodiaconul Serapion, care venise pentru o lămurire, vei căuta acum pricina din cuvânt, fie din drăcească pismă, fie ca să-l facă pe înțeleptul și mult răbdătorul Acahie, să-și iasă din fire, zise. Iar acum prea cinstite, prea smerite și prea luminate părinte Acahie, să faci bine și să-mi spui în frica lui Dumnezeu ce părere ai despre arhiepiscopul și mitropolitul nostru Filaret. Dacă vei grăi cu dreptate... Să-ți facă cel de sus loc în sânul lui Avraam, iar dacă vei ocoli adevărul într-o vicleană smerenie, să te ajungă lepra lui Neeman, sirianul." Cu viosul acahie tre sări și se închină în frica lui Dumnezeu. Apoi șopti o rugăciune pentru iertarea lui Serapion și la urmă zise. S-au dus saducheii la Isus și i-au grăit. Arată nouă semn din cer." Și le-a răspuns mântuitorul. Nu știți ce cereți. Un astfel de răspuns pot să-ți dau și o tale, cu toate că întrebarea e cam îndrăsneață și mai obraznică decât a saducheilor. Căci nu iertat unui cleric de rând să pune la drămuire pre-arhiereul său, chiar dacă faptele acestuia, adică ale arhiereului, înnourează cu tare fața apidalionului. Iar cel ce cutează asemenea drămăluire, e prost la cuget și nebun la minte." Un arhiereu înfățișează aici pe pământ pe însuși fiul lui Dumnezeu și nu este iertat unui diaconaș să-l judece înainte de a-l judeca mântuitorul însuși. Și Sfântul Vasilie al Chesariei Capadociei era reprezentantului Hristos pe pământ și se hrănea mai mult din dragostea de a sluji pe șeful nevăzut decât din curcan pe varză, din cârnați rumeniți pe grătar și din sticle înfundate de când minte nu se ține. Sfântul Vasilie avea carhin la ficați, neștiutorule, de aceea nu se prea îndulcea din toate bunătățile lăsate de Dumnezeu pentru îndestularea pântecului. Ești un mincinos și un ipocrit, se burzului sincer Serapion, căci cunoști scripturile și viețile sfinților și totuși cauți să aper pe val al doilea. Nu din pricina cancerului postea cel ce cu vitejie a înfruntat pe Iulian Apostatul, ci fiindcă se îngrija mai mult de cele sufletești decât de cele trupești. Nu se cade să se facă cineva rob al mâncării. A grăit sau a scris el însuși, ca și când ar fi văzut cu ochii burdihanului Filaret. Că dacă nu l-ar mai ține doctorul în frâu, adică pe Filaret, ar înghiți toate bunătățile pe care i le aduc stareții și protopopii, măcar așa ca să nu se mai atingă și alții. Privește la el și vezi că crede numai în bani și în o sânză. Grăiește cu el și vei cunoaște că nădăjduiește într-o viață viitoare, cum nădăjduiesc eu să iau locul după moarte. Așa că n-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu când te-am întrebat ce părere ai despre el. Căci știu bine că numai cu limba alaperi ca și când ți-ar fi de vreun folos, dar cu gândul îl o sândești. Grăiește, ipocritule, ce taci! Cuviosul Acahie oftă cu ochii închiși, apoi zise, Aș putea să tac și să te las în prada drăceștei judecăți, căci de niciun folos nu este a cu scripturi și a grăi despre și Domnului cu cei fără de minte. Dacă ai fi mai deschis la cap, adică la înțelegere, aș urma cuvintelor lui Solomon, Mustră pre cel înțelept și te va iubi." Dar ești strâmb la judecată și hapsând la suflet, de aceea îndrept aș fi să cuget la cuvintele împăratului și prorocului David, când zice, M-am adunat cu cei nebuni și m-am asemănat lor. Dar fiindcă tot în scripturi se găsesc pilde și temeiuri, după care nu trebuie scurgisiți nici cei săraci cu duhul, nici cei betejiți la minte, căci de-ar fi așa, nu s-ar mai răspândi în lume nici cuvântul Domnului și nici știința oamenilor? Mă voi osteni să te luminez. Ce e un arhiereu și un mitropolit? Ți-ai pus mai întâi această întrebare și numai după aceea să îndrăznești a judeca și a bârfi? Da, arhiereu înseamnă mare preot, adică treapta cea mai înaltă către Hristos. Iar mitropolitul este mai marele arhiereilor și al episcopilor și capul văzut al bisericii, acolo unde nu este patriarh. Dar nu numai atât. Arhiereul este, adică se cade să fie, un om fără de prihană, întreg la minte, nebețiv, neiubitor de argint, după cum scrie Pavel Apostolul către Timotei. Să păstorească turma lui Hristos fără silnicie și fără mârșav câștig, după cum poruncește Sfântul Apostol Petru. Să-i se plece cu smerenie, dacă nu ungerii și dracii ca Sfântului Grigori al Neochesariei, măcar clericii și laicii. Să nu fie ridicat în treaptă cu ajutorul stăpânilor lumești, ci să fie cules dintr-o livadă ca sfântul Grigori al Acracandiei, ori e din chilia unei mănăstiri ca Grigorie de Nazians și ca Grigorie al Ungrovlahiei. Dacă n-are putere să poruncească dracului să-l ducă în cârcă la Ierusalim ca oarecând Ioan al Novgorodului, să-l oprească, adică pe la porțile eparhiei sau măcar ale mitropoliei. Să nu mănânce cu el la masă și să nu-l ție de martor și de sfednic la o cărmuire a bisericii. Saude, iar din veniturile eparhiei și slavă Domnului că nu lipsesc, să îmbrace pe cei goi și să hrănească pe cei flămânzi. Să n șapte mii de săraci ca patriarhul Ioan al Constantinopolului, ci măcar pe cei ce singuri vin și întind mâna, să nu-i alunge cu minciuni și cu argații. Așa se cheamă că este sau ar trebui să fie un arhiereu, episcop, mitropolit sau patriarh. Mulțumit te-ai de răspuns spre cuvioase și de Dumnezeu Cuvântătorule părinte Acahie. Cuviosul Acahie ridică sprâncenele fără să deschidă ochii și răspunse domol. Numai într-un fel mulțumit că frăția ta ai cetit viețile sfinților și că din mulțimea celor aflate acolo ți-a mai rămas și în cap câte una. N-a ieșit adică tot ce a intrat, dar nici sprezidire creștinească nu folosește ceea ce bruma a izbutit să priponești în minte. Te-am întrebat dacă știi ce e un arhiereu și un mitropolit, iar frăția ta mai potopit cu pilde din scripturi, ca și când unui ministru al lui Hristos îi se cere numai decât să-și facă slugi din ciracii lui Scaraoschi ca Ioan al Novgorodului, ori să oprească râuri din cale ca Miron al Critului. La așa sfințenie înaltă n-au ajuns decât unul la o mie dintre arhiereii dreptei credințe și aceasta n-a fost pricină de pierzanie pentru biserica și pentru credința creștinească. Nefiind în măsură să ducă la nesfârșitul astfel de discuție cu Acahie, irodiaconul Serapion își acuză fratele întru Cristos că vorbește ca un încrezut și ca un fățarnic, deși știa bine că nu acesta este adevărul. Cu la cahie zâmbi cu înțelegere și cu milă, apoi își făcut o cruce mare și îi zise cu blândețe. Eu, frate serapioane, pricină de îngânfare nu am, sunt om sărac și călugăr fără învățătură cu carte pecetluită. Afară de războiul pe care îl duc fără încetare cu slabele mele puteri, împotriva diavolului, Citind Slovă Sfântă și făcând rugăciuni și ascultare, nimic altceva nu mă îndreptățește să ridic ochii în fața oamenilor și să mă înalț cu gândul peste hotare îngăduite celor proști. Iar de fățărnicie mă știu și mai puțin vinovat. Fapta mea se potrivește cu vorba, iar vorba e una cu cugetul. Nu caut să-mi agonisesc pe pământ nici slavă, nici comori. Un blid de linte sau o lingură de miere pot să-mi fără să pierd împărăția lui Dumnezeu, ca Isaf și ca Ionatan, folosind scripturile într-o lingușirea celui mai mare. Frăția ta nu poți să dai sufletului odihnă și genelor dormitare, îngrijindu-te peste măsură de viața trupească și duhovnicească a înalt preasfințitului nostru arhiereu și stăpân. Dar nu cu vioșia ta vei răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru faptele înalt sfinției sale, ci însuși se va înfățișa și va da seama de cele ce a făcut, de cele ce n-a făcut și de cele ce nu trebuia să facă. Și apoi, frate Serapioane, în adâncurile scripturilor își găsesc liman și păcătoșii, nu numai drepții. Legile omenești aduc uneori ușurare celor nepăstuiți, dar legile dumnezeiești îi încurajează adesea în ceea ce noi numim greșel și păcate. Așa, de pildă, prorocul Ezechia poruncește preoților să nu bea băutură bețivă, dar Sfântul Apostol Pavel îngăduie pentru întărirea stomacului. Sfântul Macarie Alexandrinul zice că numai pântecele flămând ajută la stăruința în rugăciune și înlătură somnul greu, dar cu viosul Venedict, alt călugăr mare, învăța să se dea monahilor două feluri de mâncare. Sfântul Apostol Pavel, după ce s-a lepădat de Saul și l-a luminat întru Hristos, a început viața aspră și învăța și pe alții să facă la fel. Nu uita însă să adauge că acei ce nu pot să-l urmeze, să nu-și chinuie trupul în zadar. O scriptură te leagă și alta te sloboade. Una îți poruncește călugăr și de deci cearhiereu fiind să te hrănești cu temirce, iar alta te osândește la caterisire dacă fugi de muiere, de carnuri și de vin. Și apoi nu numai după fapte se cade să judeci pe om, fiindcă numai omul caută în față, ci Dumnezeu în inimă privește. Faptele arată pe stăpânul nostru a nu călca în tocmai după pravilă, dar numai unul Dumnezeu știe cum îi este inima și cât de curată îi poate fi cugetul. Inimă de piatră și cuget de păgân, sărica ars cu viosul serapion. Știi bine și totuși îl acoperi. Pe semne că-ți fac plăcere vorbele de batjocură cu care te cinstește și de față și în lipsă, precum și felul cum te umilește atunci când cauți să-l ajuți în trimiteri la capitole și întâlcuirea scripturilor. Ce vrei și ce urmărești, nu mă taie capul de fel. Acum te cred plin de vicleșug, ca peste un ceas să te socotesc prost, fără pereche, apoi nebun de dus la Balamuc. Și iar viclean, și iar prost, și iar nebun. Căci dacă ai fi înțelept, ai tăcea. Dacă n-ai fi prost, ai avea vreo drecătorie mai de seamă. Iar dacă n-ai avea vicleșug, ei striga în față, așa cum a îndrăznit Maxim arturisitorul, când a înfruntat pe Patriarhul Pir. Lacomule, arghirogilule, puțin credinciosule. Părintele Acahie își ridică ploapele și privi mai întâi pe fereastră. Se ivise soarele prin frunzele teiului. Se uita apoi la ceas, cinci și jumătate. Nu era vremea de sculare, dar nici vorba cu diaconul nu-l prea încânta. Serapion se aprinsese prea tare și cu și sale îi place vorba domoală, fără încrețiri din frunte și fără scrâșniri din măsele, care se ducă la încheieri neosânditoare pentru nimeni. De aceea căută să schimbe vorba cu o glumă. Nu se discută despre lucruri serioase îmbrăcat în halatul de noapte, părinte Diacon. Mă prins că nici izmene n-ai în picioare. Serapion își strânse gura halatului și își căută dreptate în istoria monahală. Crezi oare că Sfântul Onufrie, care a petrecut 60 de ani în pustie gol pușcă, n-a citit și nu s-a rugat din pricină că n-avea izmene în picioare? Să vorbești din inimă curată, asta cere Dumnezeu. Ci mai bine grăiește adevărul care le este acesta. Că tremuri de frică să nu pierzi cinstea de a te încovoia de 50 de ori pe zi înaintea lui Filaret. E sau nu?" Acahie răspunse din Pidalion. Dacă vre un cleric are o cărâ pe episcopul său să se caterisească, fiindcă nu se cuvine celui mai mic să judece și să o sândească pe cel mai mare." Nu dau slobozenii pentru aceasta nici legile lumești și nici cele bisericești. Altfel, n-ar mai fi rânduială pe pământ și nici în ceruri. În această clipă, Acahie făcu o mișcare nechipzuită, dând prilej lui Serapion să se încredințeze că sfinția s-a agrăit din scripturi și din cazanii, nu numai fără izmene, dar și în lipsa halatului sau a cămășii de noapte. Hei, unde sunt izmenele fățarnice?" Îi strigă vizitatorul nepoftit, râzând să moară. Nici măcar cămașă lungă n-ai! Vezi din ochiul altuia, dar bârna din ochii cu vioșiei tale nici nu o bănuiești măcar!" Într-adevăr, părintele Acahie duce lipsă mare de izmene. Nu de alta, dar îi e rușine să-și cumpere. Cum ar putea el vestit în tot orașul pentru viața duhovnicească pe care o duce să intre într-un magazin și să zică Dă-mi o pereche de izmene!" Sau la o femeie meșteră. Ia măsura ca să-mi faci niște izmene. Fățarnice, îi strigă Serapion a doua oară. Faci cruci până la pământ, umbli toată ziua cu învățăturile Evangheliei în vârful limbii și în același timp adun comor ca să le sape furii și să le mănânce moliile. Aferim călugăr. Acum înțeleg foarte bine de ce îl aperi atât de mult pe filaret. S-a găsit Dina cu Călina. Acahie închise ochii și nu grăi niciun cuvânt. Serapion se înduioșă. Mersese prea departe. Într-adevăr, are și părintele Acahie această slăbiciune, să strângă cu zece noduri bruma de leafă pe care o primește în calitate de canonarh al catedralei. Alte metehne însă nu îi se pot dovedi chiar cu lupa de a-i căuta. Blagoslovește și mă iartă, părinte Acahie. Te-am iertat înainte de a-mi o cere. Ce inimă largă ai, Sfinția ta, părinte Acahie! Altul cu firea mai așa ca a mea mi-ar fi strigat de la obraz, Bețivule, mincinosule, curvarule, clevetitorule! Și pe bună dreptate. Căci, afară de iubirea de argint, alt păcat nu-mi lipsește. Dar Sfinția ta ai închis ochii și ai tăcut. Poate în gând să fi ceva. Nu-mi stă în fire să o sândesc nici cu vorba, nici cu gândul, răspunse cinstit cu viosul Acahie. Dar îmi iau îndrăzneala să apăr pe cei năpăstuiți, mai ales atunci când năpăstuitorii sunt tot atât de înrădăcinați în răutăți. Ce bine ți-ar ședea un vieț diaconaș ce ești să te rogi lui Dumnezeu pentru îndreptarea ta și să lași slăbiciunile celor mai mari în seama lor și în judecata celui de sus. Aici n-ai dreptate, sărise Rapion, că la sinodul cel din tâi de la Nihea. Sfântul Atanasiei era numai diacon și totuși a fost pus să ceară socoteală ereticului Arie, care avea darul preoției. Este cuvioase părinte Acahie. Părintele Acahie, călugăr cu respect față de stăpânirile cele mai înalte, socotică n-are niciun rost să mai prelungească vorba pe un astfel de făgaș, cu un frate neînțelegător și bântuit de dracul clevetirii, ca ierodiaconul Serapion. Te rog încă o dată, frate Serapioane," zise el, să lași toate lucrurile astea pentru a le drămui, Dumnezeu la judecat acea din urmă, ori când va crede El de cuvință, și să te întorci cu fața către perete ca să poți să mă îmbrac. Cu fața către perete mă întorc, dar de la faptele lui Va al al doilea ba. Ai un drac care te muncește. Cum s-a scula din pat? Pe ziua de ieri, în loc să-și facă rugăciunea, așa ca un călugăr ce se numește, s-a pornit să o cărească pe madame Ana că nu i-a fiert alaltă ieri seară ouăle bine. Acahie și îmbrăca anteriul de șiac și se roagă. Doamne, iartă păcatele tinerețelor și nu pomeni pe cele săvârșite la bătrânețe. A venit starețul de la Ciorănești să-i raporteze despre mersul Sfintei Mănăstiri și înalt sfinția sa l-a făcut de două parale că nu i-a adus banii de la hram. Acahie își potrivește ciorapii ca să nu vie cu găurile la rosături și grăiește din cărțile sfinte. Pentru că nu știu ce fac, căci nu ceea ce voiesc când ci mai degrabă ceea ce urăsc. S-a închis cu referenții în casă și au pus la cale cum s-ar putea vinde pădurea fără licitație, adică în afară de lege. Părintele Acahie se căznește să-și lege pantofii cu niște crâmpeie de returi, care se încăpăținează să nu mai ajungă la ultimele găuri că pe pământ nu este om fără prihană care să facă bine și să nu păcătuiască. Lui Serapion îi sare țandăra. Cine să facă bine? Unul ca mitropolitul filaret al sfinției tale? Acahie își drege părui cărunt și pașnic cu un pieptene uriaș de lemn.